Бо по чим ти пізнаєш, чи він кримець, чи ногаєць, а всі чорти однакові. Скажіть мені, батьку, що це таке гармата? Про це я чував від наших черкасців. Казали, що староста привіз Київа аж дві. Це таке важке, що треба аж волами вести. Воно з заліза. Сиплять туди багато пороху, а вкладають залізне або кам'яне велике стрільно а коли його підпалити, то такий видає страшний гук, що оглухнути можна. Я про таке не чував. Та на що б воно нам здалося? Шкода й думати про це. А я кажу, що воно і нам придалося б, якби так одну-другу таку штуку здобути. Ви подумайте, ставимо гармату на наші, як ви кажете, башті. Підступає орда. Ми сидимо тихо і підпускаємо її близько. А тоді одна іскорка... І куля влетить у збиту юрбу І мостить собі страшну дорогу Між татарами заколот, а тоді вилазка Чи ти справді думаєш таку гармату роздобути? Так, сказав твердо Тарас У нас мусить така гармата бути, і то не одна А що скажуть на це наші тарасівчани? Знову почнуть балакати, що тобі забагається печеного льоду Ніхто не посміє, сказав Тарас і вдарив кулаком по столу. «Поки я отаман, жодного опору не стерплю, хоч би довелося декому голову з плечей зняти». Тарас говорив з такою самовпевненістю, що журавель почув над собою з молодого отамана. «Як же ти хочеш це зробити? А ось як. Тепер від Орди буде спокій. Я з цього скористаю і виберуся до Черкас. Поклонюся старості, а він мені певно поможе». Вже чей же переконався, що наша Тарасівка відбиває напади поганців на Черкаси. На цю дорогу не треба мені більше, як чотири неділі. А в тім часі я певний, що нічого не станеться. От шкода тільки, що трохи не здужує. Мені без нього, наче без рук. За той час, пане голово, ви будете отеменувати. Я мушу це здобути, бо мені не було б спокою ніколи. Привезу старості подарунки, цим його піддобрю. А при цій нагоді продам дещо з наших запасів. Може, справді можна буде купити яку гармату куль та пороху. От я згадав, мені казали, що козаки на Запорожжі вміють самі добрий порох робити. Коли б лише знати, з чого саме. І це мені добре знати, і я про це розвідаю. По цих словах так Тараса зломив сон, що він схилив голову на стіл і міцно заснув. Журавель посидів ще якийсь час, побалакав з жінками і пішов додому. «От юнак», – думав собі Журавель, ідучи додому, – послав нам його Господь, бо ніде правди, діти, якби не він, уже давно не було б нас тут, а може й не дійшли б сюди. Розділ 18 На третій день після того в селі вернулося все до давнього порядку, і Трохимові стало легше. Тарас дуже радів з цього і заходив до нього. Хотілося розказати Трохимові, що задумав. Та Максим Татарин казав, щоб нічого такого не говорити, що його могло б хвилювати. При такому схвилюванні кров починає швидше в людини рухатись, а з того може відкритися рана. З нього і так багато крові зійшло, було б небезпечно. Тарас узявся запопадливо збиратися в дорогу. Лаштували найліпші вози, вибирали коні, Виймали з льохів дорогі хутра, шкуру, виносили бочки з медом, патокою та й усе те, що можна було легко продати та обміняти. Зібрали харчі для сорока душ. Коли Тарас вважав, що те чи інше може в дорозі пригодитися, усе те забирали на вози, вкриті мазаними плахтами. Нарешті виїхала з села Валка з двадцяти возів по три коні. По боках їхали козаки на конях, озброєні списами, шаблями і мушкетами. Попереду чвалали черкасці, що показували дорогу. Тарас попрощався своїми, перехрестився на церкву, скочив на коня і погнався за валкою. Незадовго опинилися в степу серед високої трави. Яка розкішна така подорож влітку серед українського райського степу! Він замаяний різноманітними пахучими квітами, у ньому бренить бджілка, використовує пору і погоду. Перепелиця б'є, деркач передражняться з нею, гомонять степові пташки різними голосами. Часом зірветься стадо диких кіз, якими не снилося, що над'їдуть такі створіння, які їх виполошать з безпечного пасовиська, то знову заколихається степова трава, все стадо турів занепокоїлося чути приглушений ревтура, отамана стада, то знову стрінеться табун диких коней. Кінь водій підводить високу голову, стриже вухами, а далі видає з себе голос перестороги, зрозумілий усій дружині. Вдаряє задніми копитами об землю, підкидає ними високо вгору, піднімає хвіст і втікає вихорем, аж земля дудинить. За ним летить увесь табун, кобили іржуть жалібно, прикликаючи лошаток, а ті собі ж піднімають хвости і біжать за табуном. Якби тим малим загрожували небезпека від кровожерного звіра, старі коні не лишать їх на поталу, а стануть завзято обороняти своїх дітей. А небо! Яке ж може бути українське небо, як не синє, чисте, аж душа в радощах розпливається?